«Я не зумів», – промовляє кожен погляд. «Я боровся, як міг, наскільки вистачило сил, але я не зміг. Зможеш ти, зможеш, повинна, заради тих, хто мертвий і хто живий, і заради тих, хто ще не народився, не здавайся». І тоді я знову обертаюсь до воріт. Барабанні палички опускаються на надеко одночасно, Звуку немає. Слухаючись внутрішнього ритму, підхоплена ним, підкидаю руки до неба. Між паличками, затиснутими в моїх кулаках, б'є сліпучо біла блискавка. Бабах, звук, наказовий і різкий, прориває ветяну тишу. Я стою, обімлівши, дивлячись у небо. У моїх очах відбиток блискавки, а далі у небі Суцільне, сіро-лілове мариво. Хмари сповзаються з чотирьох боків, закручуються смерчами, і в моє обличчя лється дощ. Дощ. Я чую свій голос. Опускаю голову і бачу, як краплі стрибають по парабанній деці. Кожна крапля, кругла, на довгій ніжці, у прозорому вінці. Я чую кожну краплю. Бом. Б'ють палички, краплі підстрибують з граєю і знову стукають, видаючи синкопи. Бом-бом-бом. Бабах горкоче грім. Я бачу, як розчерки близько вогтягнуться і б'ють узведені до неба трембіти. Хочу кричати. Вовченята, два брати, племінники майстра Яся, живі. Трембіти в їхніх руках димлять. Однаковим рухом вони знову піднімають їх, і звук, не слабший від грому, лине над пагорбами. Я знову дивлюся вгору. Дощ сліпить. Заплющую очі, та все одно бачу небо. Так, ніби воно було крилом над моєю головою. Або з сенсорним екраном, із яким я стрибнула з верхівки грома від воду. Піднімаю руки. І притягаю небо до себе. Я відчуваю кожну блискавку. Вітер – мій подих, грім – голос мого барабана. Я ловлю вітер, ледь нахиляю небо, ледь і ледь. Глухну від страшного небесного гуркоту. Потягнувшись, пускаю блискавку покручений, оплавлений громовідвід і ще одну Іще, а тоді одночасно, у два грома води, і ще, іще, іще. Антиритм мертвий. Спалахи блискавок зливаються в один довгий, яскравий, безкінечний сполох. гримлять небесні змійовики, пересипаючи каміння і сухий горох. І вторячи їм, у середині заводу щось вибухає. Високо над дахом злітають іскри. Тремтять і тріскаються бетонні стіни, а дощ лє, заливаючи пожежу, по схилах пагорба несуться неструмочки, потоки підмивають коріння, перевертають каміння. Небо вислизає з моїх рук, визволяється, воно не терпить тривалої влади над собою, нічиєї. Пахне свіжістю. Легкий, гострий запах. Приємно дихати і чутно вітер. Ворота заводу розчинено навстіж. Жовтий дим віднесло вітром, з дощем. Перед воротами лежать, безладно розкинувшись, слуги заводу. Залізні автомати. Мертві, нерухомі. По них стрибають, потріскуючи залишкові розряди. Лише тоді я опускаю руки. Я вимокла до нитки, вода збігає по волоссю, калюжа на деці барабана. Я обертаюсь. Пліч-опліч стоять мої дикі і молоді вовки з трьох родів. Дивляться на мене. Але скільки не вдивляюся в схили пагорба за їхніми спинами, там нікого. Туман розвіявся. Не знаю, чого в мені більше – радості чи відчуття втрати. Переводжу погляд на обличчя живих І одразу розумію Вони не бачили Усе, що їм відкрилось Моє раптове перетворення блискавки в моїх руках Згадую слова головання Ти переломила долю Перемагає той, хто зробить неможливе Цар-мамо Із-за жахом бормоча хлопець схожий на мисливицю ти повиліваєш громами Алекс облизує І без того вологі губи Мавро переглядається з Ліхтером. Лесь дивиться Як дитина круглими очима Я усміхаюсь. Це все? Тонко запитує дівчина-підліток Зовсім молоденька Років 16 Завод зламався Згорів Хотілося б вірити Але я знаю, що це не так «Уперед», – кажу я, – «усе тільки починається». Це кругла зала. Мені здається, я вже була тут, а може бачила це місце у сні. У залу ведуть два тунелі, один напроти іншого. Перший – транспортер. Звідти прибувають жертви на розпилювач. Другий – вузький хід, завалений непотребом. Я дивом відшукала його серед задушливих лабіринтів, затягнутих жовтим туманом. Але відшукала. Майже всю залу займає сріблиста, кругла мембрана. Вона трохи піднімається над бетонною підлогою. Тонка і на вигляд дуже вразлива, здається, витканою з павутиння. Зовсім не страшне місце. Певно, ті, кого привозить сюди канатка – Ступали на неї безпечно, розмовляючи, може, сміючись. Знизу з-під сітки пробувається тьмяне біле світло. Здрастуй, Лано. Хазяїн. Я не заважила його. Він стоїть так непорушно, що в напівтемряві схоже на механічну деталь бездушну частину заводу. Бойовий ритм, що привів мене до мети, на мить дає збій. Алекс реагує миттєво. Ствол розрядника вже спрямовано на хазяїна. «Не стріляй», – кажу я. Хазяїн посміхається. Броньовані пластини його обличчя ледь змінюють образи. «Чому?» «Ти ж не послухалась мене?» «Домоглася свого?» Нас розділяє мерехтливе коло мембрани. Хазяїн стоїть спиною до порожнього вагона в тунелі. Так, як стояли до того тисяча його жертв. Він прийшов сюди. Навіщо? Краще пристрелити його, Лано, каже Алекс. Я розумію, що він має рацію. Але мені потрібно одержати відповідь на ще одне останнє запитання. Навіщо ти прийшов? Запитую хазяїна. «Мені не треба твоєї крові!» «Краще пристрелити його!» – квапить Алекс. «Хазяїн дивиться на мене, інших ніби не бачить!» «Чому тобі не живеться спокійно, Лано? Чому тобі не живеться, як усім? Чому ти не залишилася в місті? Чому ти не залишилася в горах? У тебе ж було все – друзі, влада, кохання!» «Треба поспішати!» Дорога кожна секунда, але я зволікаю, сама не знаю чому. Мені страшно? Я ввагаюсь? Відтягаю момент? Чому ти не залишилась зі мною? Мовить він ледь шутно. Я дав би тобі все, що ти могла побажати. Усе. Мої супутники перешіптуються. Збігає час, сили, слабша рішучість. Скоріше але я не можу йому не відповісти. Ти сам казав, нема сенсу говорити про справедливість. Аби хтось вижив, когось потрібно щодня вбивати. Ти казав, світ так улаштований. Отож, я не хочу і не буду жити в такому світі. Я зміню його або помру, намагаючись змінити. Це все. Щось каже Алекс, я не чую його слів. Я бачу тільки очі хазяїна. І другий раз у житті розрізняю їхній колір. Вони – зеленувато карі. «Ти дуже схожа на свою матір», – каже він глухо, і в цей момент я нарешті зважуюсь. Павутинка розпилювача мерехтить переді мною, як поверхня лісового озера місячної ночі. Скидаю важкі мокрі черевики. Ніби справді збираюсь купатися. Босі підошви торкаються бетону. Підходжу ближче. Поверхня мембрани ледь здригається. Мерехтять іскри, як на паморозному склі. Стає дуже шкода себе. Я зупиняюсь на самій крайці розпилювача. «Не смій!» – кричить хазяїн. У його голосі значно більший страх, ніж хвилину тому. Я ковтаю клубок у горлі. Моє завдання – кинути на мембрану одразу багато енергії, щоб розпилювач подавився. Хазяїн казав, що чим більше енергії в людини, тим більше проходить часу до того моменту, як вона розпилиться остаточно. Лано! Я ступаю на павутинку. Вона здається дуже жорсткою, майже не прогинається під ногами. Від того місця, де я стою, по білому мерехтінню пробігають яскраво-зелені хвилі, як літня трава з-під густого снігу. Замить, мембрана вся зелена. Я хочу зробити ще крок. І не можу. Підошви прилипли до павутинки. Я наче муха на липкій стріці, а мембрана починає тремтіти, і її ритм пробирає до кісток. Ось що таке чужий ритм. Я вириваюсь, намагаюся відірвати ступні і утекти. Мембрана не пускає. У паніці. Прагнучи визволитись, потрапляю до неї в резонанс, смикаюсь. Підкоряючись чужому ритму, це схоже на конвульсії. От що відшивають жертви заводу. Але я не жертва. Не жертва. Вигукую, налаштовуючи свій, нехай примітивний ритм, не жертва. Мій ритм, на мить, вириває мене з-під влади мембрани. Дика, дика, дика енергія. Охитряюсь відірвати одну ступню. По зеленій поверхні розпилювача розходяться червоні хвилі. Напівосліпши від болю і страху, намагаюся намацати свій ритм, який проломив би страшний ритм мембрани, і нічого кращого не спадає на думку, ніж старий, давно забутий танок пікселя під час енергетичного шоу. Черси, чо, біл, жов, жер, жов. М'язова пам'ять приходить на допомогу, пам'ять рухів. Ритм пікселя змінюється танком на барабанах, ритмом оберега і аркана, ритмом вуличного походу. Із-під моїх ніг розходяться колами червоні смуги, як хвилі відкинутого в озеро каменя. Жити своїм ритмом. Я нічого довкола не бачу. Я не бачу хазяїна, не бачу своїх друзів. Перед очима зелень мембрани і червоні хвилі, які стають із кожною секундою все яскравіші Утримати ритм, утримати. Мембрана різко прогинається. Просто переді мною приземляється лесь. Обертається до мене. Розкидає руки. Не одразу розуміє, що він робить, а він грає на барабанній установці, уявній. Він метається, не відриваючи підошу від мембрани. Він б'є по повітрю явними барабанними паличками. Не лунає ні звуку, але ж лесь глухонімий. Він сам ритм. Червоні смуги все яскравіші. Кривавий відблиск лежить на обличчях Мавра і Алекса, коли вони слідом за лісом вступають на мембрану. За ними стрибає ліфтер. Ми разом танцюємо під нечутну лесову музику. Зламати чужий ритм. Утримати свій. Коли сите зелене світло остаточно заміниться червоним, ми переможемо. Завод вібрує. Він живе. Від останньої цеглинки в стіні і до кожної ниточки розпилювача. Тремтить кожною трубою, кожною пружиною, кожною жилкою товстого дроту. Завод, важка туша, що вгніздилася серед гір, фабрика життя і смерті, трансформатор талановитого в важкий і дужий. Тисяча блискавок лупили в його громовідводи, але навіть покручені та закопчені залізні шпилі так само протикають небо. Тисячі молодих і сильних людей боролися з розпилювачем, але він до лави пожирав їх, перетворюючи дику енергію в синтетичну. «То чим ти краще, Лано?» «Не знаю, звідки прийшла думка». Червоні хвилі на розпилювачі тануть, Їх поглинає сита, неможливо яскрава зелень. Повне завантаження, поглинач працює, Генератор заряджається, Процес іде в штатному режимі. Ноги прилипли, не відірвати. Мембрана тремтить, Хвилі цієї дрожжі прокочуються по моєму тілу, і я відчуваю, як розпадаюся зсередини.